اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان الله صلى الله عليه واله وسلم وومن ينتهي الاحسان الا الى الجنت قال الله تعالى في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا وننصر الله ونصره فقط فازا فوزا عظيما اللهم كان لنا من الصائبين اسلم من ودين الحق ليظهره على دين كلي ولا عار baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla, namtakia risma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad ibn ambao na Naauteneni nikiwa mwanzo na siabu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kuacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametokatazo kwangu na kufuata yale yote Allah Subhanahu wa ta'ala aliyotuamrishachayo kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu wa alayhi wasallam ndugu wa ukoo wa Islam hutuba yetu ya leo tutakubushana kuna kuadili bishara ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu katika utukufu na wiza ya Islam. Hapa tutoangazia katika kutuba yetu ya leo kazi Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokuwa amefujalia. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika leo ni takribani miaka moja. toka utukufu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amnutia upotea katika uso wa dunia ni takriban miaka moja, tangu kufikia igereo utukufu ambao kummsamba jissallallahu alaihi sallama, baada ya ujio wake ni kazi kubwa aliyokuwa siifanya, na Allah subhanahu wa taala akawa ni wenye kumjalia kupitia harakati zake kazi kubwa ya kutekeleza yale ambayo alikuwa kwayo na sote tunafahamu hakika ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umekuwa ni nuru. Na Allah akasema qad ja'akumun nuru min kitabi wa kitabil Hakika Katika ni nuru fi kitabi ladhi kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu au kutoka katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni nuru na mwangaza kwa walimwengo. Inbua illa dhikra lil alamin. Hakika yeye hakuja kutumwa kwa ajili ya watu fulani au kaum fulani bali yeye kaja kutumwa kwa ajili ya walimwengo wote. Kwa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni kawa ni wenye kutia mwangaza kanjaakumunur Ujiyo ni Mwangaza, mjio ni uono, yani ulitoa giza iliyokuwepo katika sura ya dunia kuanzia katika miji ya maka na zingine. na kisha akaja kutia mwanga kwa yale yote waliokuwa yakiendelea huko. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumjaalia. Kisha akawa ni mwenye kufuatisha. Akaondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama. kisha akauwacha utukufu na aidha hiyo akawata kwa maswahaba radhiyallahu anhum akianza Abu Bakar bin Akiwa ni khalifa wa kwanza baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka kisha akija Umar bin Hafat. akaja Osman bin Affan Ali bin Abi katika khulafa ar-rashidun na ndaenderea baada ya hao mpaka mwisho Abdul Abdul Hamid Tal. Paka wa mwisho tani katika nchi ya Uturuku ambapo alimalizia katika khilafa yake ya Uthamani na kuangushwa na kukoromoshwa mwaka wa 1924, 1924 katika mji wa Istanbul Harafati hizi zilisimamishwa na Mustafa kamar atatut Ye ya akijiita ni baba wa uturuki na kwa wale wanaopata gia historia asitoria hizi zimetunzwa zipo katika maktaba makubwa yakielezea habari hizi toka mwaka huo paka leo mwaka wa moja utukufu huu haupo tena katika sura ya dunia mazungumzo ya leo yatakuwa yakiangazia sasa bishara alizozi bashiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuamini yale aliyotoahidi Allah kuamini bishara kwamba utukufu huu utakuwa ni wenye kurejea utukufu huu utakuwa ni wenye kurejea endapo wanadamu watakuwa ni wenye kushikamana katika yale aliyokuwa akiyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ameahidi na Allah anapoahidi ni jambo lenye utimilivu na litakuwa lenye kutimia Allah atakukumbusha katika surati nnur anatuambia wa Allahu alladheena amanu minkum wa amilu wale waliyoamini wa miongoni mwenu katika ile kundi la watu waliyoamini wa minkum wa amilu ssalihati basi sifa ni nyingine hii watu wameshaingia katika uislamu kisha wakabeba sifa ya uumini kisha katika ndani ya waumini minkum waamilus salihati wakapatikana hawa watu ambao wakatenda yale yaliyo mema minkum waamilu salihati waamilu salihati ikaja kufasiriwa katika surati la Waamilu waamilus salihati watawasau Waamilu haqqin ni watu wenye sifa gani ni watu wenye kuhusia yale yaliyo haki yale yaliyo kweli yali yali na kisha watawapo bi-sabr wakawa ni wenye kufanya subra utaona ahadi hizi za Allah Subhanahu wa zitarejea kwa bishara zilizo njema endapo watu watahusia haki iliyo sawa lakini leo hii watu wameapicha haya si ajabu mtu akawa si mwenye kufahamu utukufu na uiza ya Islam katika kuongozea na kuutawala dunia ulikuwa haupo wengine wanakwambia hii ni ndoto. Yaani hii habari alikuja anazomtume na zurushia hapo hakuna tena. Lakini watukufu wa Islam Allah atakapoa jambo litakuwa ni wenye kutimia. Leo hii dunia imechoka na katika harakati zinazoendelea katika kuiendesha zikihitaji utukufu huo. Kwa haya ni makusudio ambayo Muumba aje tuumba sisi kayaahidi lazima yakowe ni yokuamini nasi hatuna budi kuyaamini kwani huenda ukawa ni mwenye kukufuru kwa kutokukiamini kila alichokiaidi Allah subhanahu wa ta'ala tena la yastakhalifana hum fil -aruz. Allah kasema atawafanya kuwa khalifa watawala katika ardhi hii kama stakhalafa alladhe min qablihi kama aliwafanya wale waliokuwepo kabla yetu kama tulivyokumbushana ukianzia kwa Muhammad sallallahu wa wa alaihi wasallam kisha akauacha kwa wake, paka mpaka wa mwisho Abdul Majid Tsani mpaka kufikia leo hii kutokuwepo kwa sisimu na tawala hizo kwa ndugu zangu wa tukufu wa Islam hili Allah subhanahu wa ta'ala kipo na kinakuwa ni chenye kutimia Allah akasema atabadilisha wala yubadilana mim ba'di auti atabadilisha katika nyoyo zetu zile hofu na kisha atafsilia amani haya maisha ya hofu na wasiwasi au kutokumzania khair katika amri zake Allah atabadilisha tena atatufanya amanni ya abuduna ni la yushrikuna bihi shay'a atawafanya wanadamu atayafanya waumini Wapo wenye kumwabudu yeye pasina kushim, kumshirikisha na chochote. Lakini leo hii utaangazia kuna miungu kila aina. Wapo wenye kumgawa Mungu katika utatu mtakatifu. Wapo wenye kumgawa Mungu kaja kwa sura ya mwanadamu. Wapo wenye kumwabudu Mungu kwa kujitengenezea visanamu. Na kila aina. Lakini utakaporejea ukupofu huu Allah atatufanya amnani ni njahu ni la yushiriku na bi tutakuwa tukimwabudu yeye na hakuna kumshirikisha haya like tutakua ni kuyaendea ndugu zangu wa si tutakuwa ni nyenye kufuzu katika ahadi hii na kuamini bishara hii iliyo njema itakuwa ni nyenye kutimia Itakuwa ni kutinia na Allah atakusudia jambo hashimbi. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah hashindi katika jambo alilokusudia. Allah hashindu katika kile alichokusudia. Lau kunfa yakun. Walakinna asrarun nas la ya'lamun. Ya Hata kama watu watakuwa siwani kwa akida au kuamini hayo katika amri na maambisho yake hatuwezi kuyachukua kwa fahamu zetu au kuyatima katika vichwa na akili zetu kwamba haya, haya haya ya na haya hayarelizani bali naitsutashiba sisi Allah atawaleta watu wengine watakua ni kuyatekeleza na kufanya kwa kuamini kutatufanya, kutatupaya kupata mwenendo wa kuweza kuyatekeleza yale ambayo Allah amba, amba, amba, subhanahu wa ta'ala amewaamanisha wanadamu na kuwa ni wenye kuyatekeleza hili bishara ile hili chumye. kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ukianzia dawa yake ya mwanzo yeye kaanza mmoja peke yake na ni mwenye kuyatimiza haya kwa sababu Allah alikusudia hili ndio nienye na kuchinia nasi ndivyo hivyo kwa wingi huu tukawa ni kutumia njia na mafundisho hayo basi tutakuwa ni wenye kuyatimiza haya wala kafara baada ya ذلك fa ulikaumu na hakika laitayouda au tutakuwa niwenye nyoku haya utakuwa tumbo katika hasara iliyokubwa hasara ambayo leo hii tunaishuhudia leo hii uthamani wa haki kwa mwanadamu haupoteana dunia kwamba si sisi salama ya kuishi umwanzikaji wa damu katika mambo ya kisiasa mwadhi wa damu katika uchumi zuluma, na kila aina ya uovu na matukio haya utaona Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam alikuta kule maka. alikuta system ya kuua watoto wa kike yani mtoto katika familia za Quraysh alizaliwa binti basi yeye upezea na mkose Wakani wenye wale kuuawa wa ila al-ma'uda busubati. Iviviji jambo gani? Iliowafanya hawa ni wenye hukumu ku, kwa kifo. Bi ai zambi kubwa. Wamefanya dhambi gani kubwa mpaka mwauwe? Wamefanya tukio gani kubwa mpaka ni nimwauwe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na fikra iliyojema na kuanzia, "Laik kama mtawaua awa mabinti Allah atakuja kuwa ulinzi. Na hii ilikuwa ni sababu msingi. Lakini pia hii generation itakuwa ni yenye kuendelea vipi haliakuwa hakuna wa binti. mnawacha mnawaacha watoto wa kiume watakuja kuishi vipi? Pasina na kuendeleza kizazi kimoja paka kingine. Kukua akili kadisa ya mwanadamu baada ya matukio haya ikawa ni kusensi na kuangazia kwamba haya yanayofanyika yanaleta madhara makubwa. Ndo haya tunaoyashuhudia leo hii na katika mambo mengine tele katika mambo ya kiuchumi hali kadhalika za mazire na za mazetu ni hali hivyo ndio dhulma katika biashara zuma katika vipimo wayun lilmutasattina alladhina idha kitalu lan nafs yakhufun Allah lasaba waonya wale wanaufunja na kuzurumu katika vipimo wa asimul wadda bilqaswi wa la tuhdil mizan katika vipimo sahih wanakuja kuuza katika vipimo vibo furufu Leo kianzaa system ya u... ya kubadilishaji wa pesa katika mataifa makubwa ya kibani Laiki dola ikakuwa ni yenye kupotea basi utaona ikitangazwa dola hii imeshuka thamani kwa sababu haipo katika mikono katika mikono na biliki yao ah sasa dola imeshuka watu wanasema dola imeshuka wao wakiishusha ili waweze kuikusanya kwa thamani ndogo na kisha iniriki, utafikia dola imepanda. ili waweze kuiuza kwa thamani kubwa. Huko ni kufunja na kuwadhulumu watu. we ukiangalia ukiuza kwa thamani kubwa na kisha ukivinjurua kutoka kwao unaiuza kuiuza unainunua kwa thamani ndogo. Wa akimu wasna bilisi wala tuhsul mizay. Hii wanakuwa wanawafunja watu na kisha katika mambo mengine ya kibiashara wakianunua mafuta kwa mataifa yanayomiliki mafuta kwa thamani ndogo na kisha wapiuza kwa thamani kubwa yani usamani wa mwanadamu katika uongeshaji hauko bali kinachofanyeniwa ni kitu na wala si mwanadamu mwenyewe ndugu zangu watuku wa Islam haya mambo ni mengi kabisa tunayashuhudia yake ya leo lakini ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuja kubasirisha katika maisha ya maka, na kisha akaacha mwenendo huo huo katika maisha ya leo tukiyatumia basi ile njema kutoka kwa Allah subhanahu wa taala itakuwa ni yenye kutimia itakuwa ni yenye kutimia endapo tutakuwa ni wenye kuyatimiza na kuyaamini haya wakufu wa Islam hizi sio habari za kusadikika hizi ni habari ambazo Allah kazieleza katika kitabu chake kitukufu na mlamtu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama akati anaondoka anaswalia anatuambia ndio wale walio katika wakati huo katika viwanja vya Arafah maneno yangu haya na kisha mwafikishie wale watakaokuja baada yenu. Huenda wale wakayashika na kuyafuta kuliko nyiye mnoyasikia. Huu ulikuwa ni ujumbe endelevu kuanzia pale anaoitoa paka mwisho wa umma wake. Hakika aliacha vitu vizito viwili, Qur'ani na Sunna kwa maana ya hadithi zake, ziwe ni zi kuongozea Kwani endapo watakuwa ni wenye kuyafanya haya basi watakuwa ni wenye ufuzu ufuzu kuliko bkuu kama yale aliyatimiza yeye katika watatu wake na ujio wake barakallahu li walakum wa sallil muslimin wal muslimat fi kulli zindi fastagfirullaha innahu huwa ghafurur rahim wa huwa ghofurur sandalillahi rabbil alamin na thumma salatu wassalamu ala ashatatil anbiya wal mursalin wa baadhu zangu watukufu waislam baada ya kutukuru allah kwa tena na amani mtukufu wa daraja tumemfanyali sallallahu alaihi kunapo kuamini bishara alizotuahidi allah subhanahu wa taala lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliahidi bishara hizi na kafara hizi bishara hizi akiwasimulia masahaba radhiyallahu anhuma kana kwamba yaani wanaziona zenye kutimia na wengine watimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama vipi ukitoa bishara hizi hali ya kuwa tunaziona tukiwa ni wenye kuzimiliki Tunaziona na kushuhudia tunakuwa ni wenye kuzimiliki lakini akawaambia hizi ni bishara njema kwa wale watakofuja baadaye Endapo watakuwa ni wenye kupokonywa na mpukupu na iza. ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameithunuku au aliwatunuku wao basi endapo atakua ni mwenye kuyafanya haya na akawa ni mwenye kubashiri katika namna ambavyo sote tunashuhudia Akiwaambia katika hadisi kutoka kwa Norman bin Bashiri atiwaambia takun nunbu wasifkum mashallah antakun hakika tawala katika sisi ya utume utakuwepo. ambapo yeye akiangazia kwake yeye yeye ndio wa kwanza katika tawala hizi nikum ma Allah an takun kwa muda ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah ataondoosha kisha akawelezea tuma takunu khilafa alamin hadhi ruhwa kisha utakuwepo utawala hule ule kama aliyokuwa nao yule lakini kwa system ya makhalifa Ukiangazia wa kwanza mpaka wa mwisho kuanzia Abubakar bin Sweidah mpaka Abdul Majid Tari Kisha fatakunu fikum ma sha Allah antakutu kwa muda ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka uwepo kisha tauondosha kwa sukuu Islam tawala hizi sote tunazikumbuka katika tarehe na sasa haji kisha akaingia aka sasa katika zama ambazo tunazishuhudia sisi thumma taqulu thumma taqulu murka anaba utakuepo katika system ya ufalme tawala katika sisi ya ufalme leo hii tunashuhudia ukiangalia katika mji mtukufu wa mpukufu, katika nchi ya Saudi Arabia wakiendeleza tawala kwa ufalme ukiangalia kule Jordan na maeneo mengine ukiangazia kule Uingereza kuta tawala, katika system ya ufalme lakini tawala hizi mwanzo zilikuwa zikiangazia sehemu zote haya maeneo tuliyataja ni kama masalia tu fatakunu fiku. masha Allah antakun ya yarsa kwa muda ule ule tutakuwaepo zita kisha zitakuwa ni zile niondoshwa kisha kuma takunu mulkan jabriya haya tunayoyashuhudia ya kinguvu ya kilazima, unataka au hutaki kutoka katika umilikaji au utongaji wa vicho vya wanadamu katika kuongozea lakini pia hata kama yatakuwa vipi na mtume akasema vivyoote utakavyofuwa usiku utakuwa mrefu basi asubuhi itafika kwa vivyoote vitakavyokuwa ya yarfa kisha utakuja kuondoka wale Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kisha mtume akamalizia summa takunu khilafa ala lil sajdi wa thumma sakata kisha ule utawala aliouasisiye na wale maswahaba zake mpaka mwisho utakuja fua ni mwenye kutimia na hakuna tena tawala zitakazokuwa zimefuata bali mtabati ni dalili kubwa kadrisa ya mwisho wa dunia O miongoni mwa dalili kuu ni kurejea kwa ahadi hizi ambazo Mtume amezimashiri nyingi ambazo tumeziona na ni chache iliyobakia Nyingi kutimia na ni chache zilizobakia. Na laisi zitakuwa zimekutimia basi haya yote yatakuwa ni katika kuu za mwisho wa dunia. Allah muoji mtu mpaka unaonoka duniani. kwa nini hakuishi katika tawala hizi bali atamuuliza kwa ratakati gani au ni kwa namna gani uliweza kumfikisha ujumbe wake kwa wanadamu wengine. mtume tunatomalizia katika hadisi tola Imam Tirmidhi Man mata walaysa bay'ata yu'luka ma tamanita tajahiliya ambaye ikafikia hatua anakufa walaisa bainat fiunuki hana kiapo cha utiifu katika shingo lake basi mata mita tajahiliya mtu huyu anakuwa amekufa katika hali ya tajahili. Dugu zangu watukufu wa Tunakumbusha tunakumbushana haya kwani bishara hizi nyingi zimetinia, na chache ambayo haijachimia na haya yanatuangazia kuangazia sisi katika wakati wetu huu. ni wenye kuyafuata, Allah wenye kuongoza katika maisha na wakati mgumu tulio nao. Allah hakutuumba akatuache hivi hivi, katupa mwongozo kamili ili tuweze kuufuata na tuweze kuepukana na matatizo. Matatizo ni mengi. Tumeaeleza kwa kifupi, yani ni uchafuzi katika hali ya kidunia. Kila nyanja leo waliosoma kiangaza katika masala ya kielimu waliosoma turudi mtaani ndo wajinga kama sababu tama tabaa kusoma. Sika katika upande wa mavazi, katika maisha, yani kana kwamba ukiishi katika magharibi wewe ndio unakuwa mshonye. Na kuvunja mipaka hata katika zile mila na kidesturi za watu katika mataifa yao. Hawa wale ni watu waliosoma Ndiko kotu tunakoshuhudia kila aina ya uchafu katika hizo djio zinazotoa elimu katika sura ya kijamii mtu aje chuoni ni mtu fulani ameelimika lakini leo mtu aje kwenye chuoni yani ni mtu fulani hivi ameharibika Haya ndiyo tunaoyashughulikia uchafuzi katika jamii. Na haya mambo imekusudiwa na magharibi kupoteza wanadamu. Tuangazie katika afya. Leo kuna tiba dhidi ya maradhi katika hali ya udanganyifu. Yaani unapatiwa dawa isiyo kusaidia. unachomwa chanjo isiyo na manufaa bali inakuwa labda katika marazi katika maradhi mengine. Udamani wa mwanadamu unatoka wapi? Allah aliyonyanyua juu. Allah kayafaja mambo mengi lakini alipomuuma mwanadamu akajisifia kwa kuumba kitu kilicho kizuri, kiumbe kilichogora. Laqad khalaqna al fi ahsani taqwim. Amemuumba mwanadamu katika umbo lililyo bora na zuri kabisa. Kena akawa ni mwenye kumwacha na kumpa usimamizi katika viumbe wengine. Wa inqara lilmalaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Huyu akati anawekwa kwenye ardhini atamfanya yeye mtimamizi na kiongozi wa viumbe wengine. Ndio maana Allah alikuwa ni mwenye kumwenginisha kila aina ya ujuzi waaalamu aadama alasmā'ahula adama kila aina ya kitu akawa ni mwenye kumwazimisha kitu ambacho hata malaika hawakuweza kupewa kitu ambacho kilimfanya ibilisi kukufuru na kuwa ni miongoni mwa viumbe aliyokufungi mpaka kesho yani mwanadamu umepewa tunu na sifa kuu wanadamu umepewa vitu vitatu vya msingi Mwanadamu kapewa akili ambayo ukiangazia malaika pia wamepewa lakini mwanadamu amepewa matamanio yakabaki kwa mwanadamu pekee malaika hawana sifa hii na wanyama wengine wakawa ni kupewa lakini mwanadamu amepewa akili sifa hii ambayo anayemwanadamu anayo pia na malaika wanyama hawana. Kwa ana vitu vitatu lakini leo hii thamani ya mwanadamu haipo pamoja na utukufu wa sipatasi. Wanyama leo huenda wakawa na wazidi wanadamu katika. Wanadamu wanaangazia anaangazia kuoana katika jinsia moja. Paka kesho huwezi kukuta kama ni mbuzi kama ni kuku sioongoa akamtafuta dogao mwengie. lakini leo hii wanadamu hao wenye sifa tatu walizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala haya ni kwaya kwao na wale katika mataifa makubwa ya kianyanyua mambo haya kwa wale waliofuatia katika taifa za habari kule katika mji wa Vatican waki jingozi wakubwa katika mji ule wakisema haya yanajuzu kwenda kwa wanadamu kitu ambacho asiye na akili mnyama hana laiki ukaitumia akili yako vizuri tutakuwa ni wenye kuongoka katika haya tunayoyashuhudia leo na laiki ukali mwenye kuiachanisha basi madhara yakakuwa ni makubwa kushinda hata yanayotokea kwa wanyama ni mengi Islam, tuwamini, haya, wa Islam, islamu tuamini haya aliotuahidi allah subhanahu wa ta'ala kwa nsi si sote marejeo ni kwake kila kilichoko koonbingu na ardhini ni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malikatais-samawati na wal-ardhi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma na muhammad wa na ali muhammad kama na Ibrahim, wa na ali Ibrahim. تبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والسلام عليه انك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين واعذ الشرك والمشركين ودمر الاقدام اللهم انصر امتي محمد اللهم سدد لي امتي محمد اللهم رحم امتي محمد بارك يا خاتم الجلال والكمال اللهم انا نسالك الشفاء في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك زياده في الدين ونسالك بركه في عمري ونسالك واسعه في رزقي ونسالك wa taruka aman min al-jasa' wa taruka amana min al-athat wa nas'al tawafa anhu inda nasuha وَنَسْأَلُكَ شَهَادَةَ عند سَأَتِ الْمَوْتِ وَنَسْأَلُكَ خُتْمَ الْخَاتِمَةِ وَنَسْأَلُكَ نَصِيبًا فِي الْجَنَّةِ وَنَسْأَلُكَ نَصِيبًا فِي الْجَنَّةِ وَنَسْأَلُكَ نَصِيبًا فِي الْجَنَّةِ تَبَارَكْتَ يَا حَازِمَ الْجَلَالِ وَالِإِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَاقْبَلْ صَلَاتَنَا إن الصَّلَاةَ تَدْعُو